Kapitel Så talte Jehova til Josva og sa, «Tal til Israel, sønner, og si, avgi det tilfluktsbyene som jeg talte til dere om ved Moses, for at en drapsman, som av vannvare uten vite det slår en sjel i el, skal kunne flykte dit, og de skal tjene for dere som et sted hvor en kan søke tilflukt fra og han skal flykte til en av disse byene og stille seg ved inngangen til byporten og tale sine ord i påhør av de eldste i den byen. Og de skal ta ham inn til seg i byen og gi ham et sted, og han skal bo hos dem. Og hvis blodhevneren setter etter ham, skal de ikke overgi drapsmannen i hans hånd, for det var uten å vite det han slo sin neste gjel, og han hatet ham ikke på forhånd. Og han skal bo i den byen inntil han har stått til doms framfor forsamlingen, inntil den som er överste prest i de dager, er død. Deretter kan drapsmannen vende tilbake, og han skal gå in i sin by og inn i sitt hus, in i den byen som han flyktet fra. Da erklærte de Keders i Galilea, i Naftalis fjellområde, som hellig sted, og dessuten sikem i Efrems fjellområde, og Kiriat Arba, det vil si Hebron i Judas fjellområde. Og i Jordanområdet, ved Jericho mot Øst, avgav de Beser i Ødemarken på Høysletten fra Rubenstamme, og ramot og Tigilad fra Gadstamme, og Golan i Barsan fra Manasse stamme. Dette var de byene som ble utpekt for alle Israels sønner, og for den fastboende utlending som bor som utlending mitt iblant dem, for at enhver som av vannvare slår en skjel i hjel, skal kunne flykte dit, så han ikke dør for blodhevnerens hånd, før han har stått framfor forsamlingen.